אוקיי, okay. אז פרשת השבוע שלנו להיום היא דווקא פרשה שמתחילה ספר חדש, ספר ויקרא. ובספר הזה, ספר ויקרא, יש כל כך הרבה חוקים שהם כתובים בתורה, ומדברים על תורת הקורבנות. מדברים על תורה שאלוהים נתן במיוחד של עבודה בבית המקדש. משהו שממש לא קשור לחיים המיידיים שלנו היום. ואנשים כשהם רוצים ללמוד את הספר ויקרא, פה בישראל, יהודים, הם לא ממש הולכים לקרוא בספר עצמו, בספר ויקרא. למה? מכיוון שהם חושבים שהם לא מסוגלים להבין מה שכתוב שם, כי הם לא מבינים את התוכנית. הם לא מבינים למה זה שם. למה הכהן היה צריך לעשות את זה, למה הכהן היה צריך להקריב אותה בבוקר, לשים עצים, כל יום להשאיר את האש דולקת וכל הדברים האלה. ומה uh, שהם עושים הם בעצם פונים ל, uh, לספרות חיצונית, אוקיי? Uh, היום אנחנו נדבר גם על הספרות החיצונית הזאת. Uh, איך לדעתכם קוראים לספרות הזאת בישראל? נכון מאוד. Uh, קוראים לה התורה שבעל פה. Uh, והתורה שבעל פה, אכפת לכם אם אני אשב? אוקיי, okay, אז אני אשב ודבר, זה אותו דבר בעצם. אז התורה שבעל פה היא בעצם נחשב, מאוד סמכותית כאן בישראל, כשבן אדם רוצה לדעת על היהדות, כשבן אדם רוצה לדעת על דת ישראל, היכן אתם חושבים הוא הולך ישר? לתורה שבעל פה, נכון? ויותר מזה, אם בן אדם מגיע... לשלב שהוא רוצה ללמוד ממש ממש לעומק וללכת לישיבה, אוקיי? אז בישיבה, מה לדעתכם הם לומדים? הם, האם הם לומדים את התורה אה, בפשט? לא. הם לומדים את התורה, הם לומדים את התורה אה, שכתובה בספרים החיצוניים. אה, אבל אנחנו אה, היום אה... נדבר, אה... אני תכף אני, אני אסביר עליהם. אה, אנחנו יודעים uh, באמונה שלנו שהתנ״ך הוא הספר שבו נמצאת התורה. כל החוקים והמצוות שאלוהים נתן לעם ישראל נמצאים בה. על זה אין חילוקי דעות באף, באף מקור ביהדות כולל אצלנו. Uh, אש, אני אשאל אתכם שאלה, מה הסיבה שאלוהים נתן לעם ישראל uh, תורה? למה? אני מבקש שתחשבו, מה? <ש> אוקיי, okay. למה היה חשוב uh, שישראל uh, ילכו לפי הכללים שאלוהים אמר? קודם כל זה היה כזה ללמד אותם לציין. דבר שני זה בכללים, חלק uh מהכללים -huh. זה כללים של שפטינות אהה של ישראלים עם ישראל, וזה הכללים האלה שאמר על עם ישראל ימי הביניים לדוגמה שהיה, והמשכים מחלות כן. שחיים, הם פסקו הכללים האלה, הם סיימן, מנעו הם... מעצמם, יפה מאוד. יפה מאוד, אז מה שאוקסנה אומרת, זה שאלוהים רצה לשמור על העם שלו מפני אה, כל מיני דברים שהם רעים, או אם, אם אנחנו יכולים להגיד שזה מפני השטן, נכון? כי הוא אחראי לכל הדברים הרעים בחיים, לא רק על מחלות ובריאות, אז התורה היא בעצם חגורת הבטיחות של האדם המאמין, Euh, מליפול לתוך הרשת של השטן. אלוהים הוא בחר בעם ישראל להיות העם שייצג אותו, שיביא את האור לעולם חשוך, mm. ועם ישראל היה אמור להיות אור לגויים, אוקיי? Mm. Okay? Uh, זאת הסיבה שהכללים של התורה והמצוות והחוקים שאלוהים קבע לא רק מתאימים לעם ישראל, אלא כמובן לכל בן אדם על פני האדמה. אנחנו שרים שיר, בדרך כלל אתם חושבים שזה רק שיר, אבל זה שלושה פסוקים בישעיהו. קומי אורי כי בא עורך וכבוד אדוני עלייך זרח. מה זרח עלייך, כבוד אלוהים? התורה שהוא נתן. אתם מבינים למה אני מדבר? הכבוד של אלוהים הוא זורח בצורה הזאת, התורה שלו. כתוב כי הנה החושך יכסה ארץ, נכון? החושך מכסה ארץ, וערפל לאומים ועלייך יזרח אדוני וכבודו עלייך יראה. ואחר כך גם כתוב שהמלכים ילכו לנוגה זרחך וגויים אה, לאורך. אה, אז בעצם התורה שאלוהים נתן לעם ישראל זה כלי שאלוהים משתמש לשתי מטרות, לשמור על העם שלו, נכון? ו... למשוך אנשים שאינם מבני עמו אליו הוא משתמש בעם שלו כמו אפשר לקרוא לזה כמו מנורה אם אתם תסתכלו על המנורה שמעליכם המנורה היא עם ישראל אוקיי והזרם החשמל שזורם בה זה התורה שלו ללא התורה אין בעם ישראל שום אור ברגע שהתורה נלקחת מעם ישראל עם ישראל נשאר בלי כלום בלי כבוד בלי אור והוא נראה בדיוק כמו שאר העמים בדיוק שאלוהים אמר אל תהיו כמו כל הגויים, למה הוא התכוון? הוא התכוון שאתם תשמרו ותעשו את מה שאני אומר. אם אתם תעשו את מה שאני אומר, אתם תהיו נפרדים מכל העם על פני האדמה, והם יראו את האור שלכם, והם גם ירצו להיות איתי. אוקיי? עכשיו, כל הדברים האלה שאני אמרתי לכם עכשיו, זאת התחלה מצוינת להתחיל את השיעור שלנו. אוקיי? זה עושה רושם מעולה. למה? כי אנחנו קודם כל הגיוניים. אנחנו מדברים בסמכות של הכתובים. אנחנו, זאת לא דעתנו האישית. רצוי שתלמדו את הפסוקים האלה בעל פה, ולכן יש אותם בשירים. ישראלים מאוד מאוד התרשמו אם אתם תגידו את ה"קומי אורי כי בא עורך וכבוד אדוני" וכהלא וכהנה. את זה אתם תגידו את זה בעל פה, זה עושה רושם מאוד גדול. גם תדעו איפה זה נמצא. ישעיהו שישים אחד עד שלוש. אחד שתיים? אבל גם שלוש זה טוב. גם שלוש זה טוב. שמלאכים ילכו ללא ועזרחי כתב. אוקיי, אבל כאן נשאלת השאלה. האם אלוהים נתן למשה על הר סיני, אני מדגיש, על הר סיני, את כל התורה כולה? תרשמו את השאלה הזאת. אתם יכולים גם אחר כך לראות את זה, אבל לפחות אצלכם בראש, זאת שאלה מאוד מאוד חשובה. האם אלוהים נתן למשה על הר סיני את כל התורה כולה? ואם כן, האם כל התורה נמצאת כתובה בחומש? מי יודע מה זה חומש? חמשת חומשי תורה, אוקיי? חמשת חומשי התורה הם ספר בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים, אוקיי? תלמדו את השמות האלה, זה חשוב. האם כל התורה נמצאת בחומש, או שחלק ממנה ניתן למשה בעל פה? והיום גם כתוב במקום אחר ולא בתוך התורה. זאת השאלה שאנחנו שואלים בלימוד הזה. ואנחנו ננסה לענות על השאלה הזאת מתוך מה שכתוב בתורה. לא על פי דעתנו האישית, אלא על פי מה שכתוב בתורה. ההנחה שלנו היא כזאת: התורה הייתה לפני שהתורה שבעל פה אה, אה, אה, ניתנה. זאת אומרת, התורה הכתובה היא תורה אורגינלית, היא תורה מקורית ואנחנו יכולים להסתמך עליה כי היא בעצם מפורשת על ידי התורה שבעל פה, נכון? אז אם יש לנו את הפירוש, מה שהיה לפני הפירוש זה המקורי, אוקיי? אז לכן אנחנו מסתמכים על המקור ולא על הפירוש, אוקיי? כי המקור הוא היה קודם, זהו. אז זה, זה ההנחה שלנו. כן, התורה ניתנה. <תורה> לא כל התורה. אנחנו היום נלמד כמה מהתורה ניתנה, ניתנו בהר סיני, אוקיי? אנחנו נלמד את זה היום. אממ, עכשיו, בישראל, ולא רק בישראל, בעולם היהודי כולו, מקבלים את המושג תורה שבעל פה כחלק מהתורה שקיבל משה מאדוני, והיא לא כתובה בחומש. ככה עם ישראל והעולם היהודי מקבלים את זה, תחשבו. זה, הם אומרים חוץ ממה שכתוב בתורה בספר שאתם מחזיקים ביד יש עוד תורה שלא כתובה שם זאת תורה שעוברת מאב לבן שקיבלו אותה בהר סיני שמשה קיבל מהר סיני והיום אנחנו נבדוק את זה על העובדה הזאת אין עוררין זאת אומרת אה, אף אחד לא מטיל ספק בעולם היהודי על העובדה הזאת שמבחינתם אה, על הפי התפיסה הזאת זאת תפיסה שמקובלת כבר מתקופת גלות בבל קיימת תורה אחת בשתי חלקים, זה מה שהם אומרים. <תקופת> כבר מתקופת בבל, אוקיי? Okay. חורבן בית ראשון. קיימת תורה אחת בשתי חלקים, תורה שבעל פה והתורה שבכתב. הם לא אומרים שהתורה שבעל פה התחילה מגלות בבל, אבל הם אומרים שזה היה לפחות מאז והמסורת אומרת שמשה כבר קיבל את זה בהר סיני, יחד עם התורה שהוא קיבל בכתב. עכשיו אני רוצה לתת לכם קצת אינפורמציה. אם אתם תלכו לאתר הרשמי של משרד החינוך, הם, למשל, כדי שתדעו למה עם ישראל מבין את זה, זה משרד החינוך, יש הגדרה לתורה שבעל פה. הגדרה, מה זה הגדרה? מי יודע מה זה המילה הגדרה? עברה, אולי את לא יודעת מה זה הגדרה. אבל אם אתם לא יודעים מה זה הגדרה, אוקיי, okay, הגדרה אה, לתורה שבעל פה. הפירושים, התורה שבעל פה זו הפירושים וההסברים שנתנו חכמים לתורה בפרט ולתנ״ך בכלל, וכן הלכות ודינים שנקבעו על ידי חכמים כדי לענות על צורכי החיים המשתנים. כל זה נקרא תורה שבעל פה. את לא צריכה לכתוב את כל זה, אני אתן לך את הדברים שקוראים. מה? זה ברורות, כן. עכשיו, הפירושים האלה הם לדעתם הועברו בעל פה מדור לדור, ועל פי המסורת התחילו להעלות אותם על הכתב בשנת 220 לספירה. עכשיו, אז, אז עוד פעם אני אומר לך, אם היית שומעת עכשיו את המשפט האחרון, היית מבינה. בשנת 220 לספירה, התחילו להעלות את התורה שבעל פה על כתב, אוקיי? עד אז, אז, לפני הספירה, לפני זה שהיה הילל ושמיים וכל אלה, לפני ישוע, אז זה עבר בעל פה, מפה לאוזן, אוקיי? אני, אני מבינה, מה הפירושים, למה היו האלה? אז אני עכשיו פירוש... אגיד לך, עכשיו אני אגיד לך, אוקיי? Uh, התחילו להעלות אותם על הכתב מחשש שתשכח התורה שבעל פה אז מי שהעלה אותם uh, היה uh, מישהו שנקרא יהודה הנשיא הוא התחיל להעלות אותם על הכתב הוא התחיל להעלות אותם על הכתב בשנת 220 אחרי הספירה אוקיי okay? עכשיו התורה שבעל פה כוללת uh, את, את הדברים הבאים שאני לכם את הקבצים הבאים קודם כל המשנה אוקיי okay? מה זה משנה? שמעתם פעם את המילה הזאת? המשנה, אוקיי, המשנה היא אוסף חוקים ומחלוקות, מה זה נקרא מחלוקת? שלא מסכימים, אוקיי? אוסף חוקים ומחלוקות שנמסרו בעל פה. עד, עד, נמסרו בעל פה עד כמו שאני אמרתי עד לעריכת המשנה על ידי יהודה, רבי יהודה הנשיא, היא הייתה ערוכה על פי נושאים שמקיפים את כל תחומי החיים כמו חגים, מועדים, נישואים, חקלאות, משפט ועוד. ההנחה שלהם היא זה שאי אפשר לחיות את החיים שלך נגיד היום לפי מה שכתוב בתורה. אתה חייב הסבר מרב כדי לדעת איך לחיות. התורה שכתובה בתנ״ך שלכם היא לא תורה שאפשר לחיות אותה היום. אוקיי? זו ההנחה שלהם. לכן התורה שבעל פה מסבירה לכם איך אתם תחיו היום עם התורה. אוקיי? זה לפי דעתם. חוץ מזה, חוץ מהמשנה, יש את התלמודים. שמעתם על התלמוד? אוקיי. איזה שני סוגים יש? והשני? ירושלמי. אוקיי, שני תלמודים יש. הם ספרים שכוללים את הדיונים, זאת אומרת, את השיחות שהיו על דבר אלוהים. עד למאה החמישית שישית אחרי הספירה, אוקיי? אם אתם תקראו, אתם תראו שם כל כך הרבה רבנים שמדברים על מה שכתוב בתורה. וזה דיונים, הם לא מסכימים, הם מתווכחים מה זה כתוב, הוא אמר ככה, הרבי הזה אמר ככה, ולפי זה הם לומדים והם מגיעים למסקנות. התלמוד הבבלי היה וגם עדיין משמש כספר הלימוד העיקרי, בישיבות ובתי מדרש, אוקיי? תלכו לישיבות, זה הספר העיקרי, התלמוד הבבלי. הירושלמי פחות, הירושלמי לא לומדים אותו כל כך, כי הוא נכתב בארץ ישראל, התלמוד נכתב איפה? בבבל! אוקיי, אתם יכולים עכשיו להתחיל להבין okay. מאיפה הגיעו okay. כל ה... ממש בבבל. והיום הוא נחשב לספר הלימוד העיקרי, אוקיי? כן. אוקיי, okay, מדרשים, חוץ מהתלמוד הבבלי והירושלמי, יש עוד מדרשים. מדרשי הלכה ואגדה. ביהדות הגדה נחשב למשהו שגם לומדים אותו. ולמה זה נקרא אגדה? מכיוון שאין איזה סימוכים בכל מקום. זה סיפורים שאפשר באמת לקרוא להם אגדות, כי זה ממש בנוי על אה, סיפור. סיפור לא שהוא אמיתי, אבל הם מקבלים אותו כמדרש. אם אתם רוצים דוגמה, אני אתן לכם דוגמה. אגדה סלפסת. לא אגדה, אגדה עם א', יש אגדה שאומרים להגיד, ויש אגדה עם א', שזה מהמילה אגדות, אגדות לילדים, אוקיי? אז אני אתן לכם דוגמה, יש מדרש מאוד מעניין, שבני ישראל יצאו ממצרים, שבני ישראל יצאו ממצרים, תקשיבו, בני ישראל יצאו ממצרים, הם אומרים, במדרש אומר שיחד איתם יצאה באר והלכה איתם במדבר כל הדרך עד שהם הגיעו לארץ ישראל ואז הבאר קפצה לתוך הכנרת ומאז המים יוצאים מתוך הבאר כדי שאף פעם הכנרת לא תתייבש ותמיד יהיה מים. אוקיי, זה סוג של סיפורי מדרש, אני יודע אתם פותחים עיניים כאלה אבל זה סיפור שבאמת כתוב במדרשים. יש הרבה סיפורים ש... זה אמיתי... לא, זה כמובן לא אמיתי... זה, אז אני אומר, זה חלק מהאגדות במדרשים, וזה גם מה שלומדים בישיבות, וזה גם, האמת היא שהרבה אנשים מושפעים, הם כבר לא יודעים מה כן כתוב בתורה ומה מדרש ומה לא מדרש. זאת אומרת, הם ממש לא בטוחים, אה, אה, לגבי רק מי שבאמת מכיר ולומד, אז הוא יודע. אבל האדם הפשוט ברחוב, הוא לא יודע מה האמת ומה לא האמת, אם הוא שומע את זה מאיזשהו רב או מאיזה תלמיד או משהו כזה במדרש. אז הוא יכול לקבל את זה כמשהו שבאמת היה ואין לו עם זה ויכוח. אז uh, המדרשים הם כאלה, והם uh, יחד איתם לומדים את דיני התורה, גם יש כל מיני רעיונות והדרכה בחיים על ידי הדברים לא. האלה. <אח> <אח> לא, הם לא מאמינים, ש... הם מאמינים שכל הדברים האלה שכתובים הם דברים שהם יכלו לקרות, ואם הם קרו או לא קרו זה לא אכפת להם, אם זה קרה באמת או לא. כאילו זה לא, זה, לא דיווח, זה לא דיווח היסטורי, את מבינה? הם לא לוקחים את זה, זה משהו שקרה בהיסטוריה, אלא משהו שהם צריכים את זה לחיים, אוקיי? זה, זה אגדה, זה מדרש, זה לא כמו היציאת ישראל ב, ב, ב, בדרך ים סוף, שזה נחשב... מה? אוקיי, זה ההלכה, אז זהו, אז ההלכה היא בעצם איך אנחנו מיישמים... את החוקים של אלוהים בחיי היום יום שלנו, אוקיי? Okay? הם טוענים בעצם, מי שמאמין בתורה שבעל פה, שאין דרך לחיות את החיים שלך כיהודי אם אתה לא יודע את ההלכה. מה זה נקרא? מה זה נקרא לשמור שבת, אוקיי? Okay? לפי דעתם אי אפשר לדעת אה, לשמור שבת אם אין הלכה על זה. אם אין משהו שמישהו אומר לך איך לשמור שבת, אתה לא יודע, ואנחנו אומרים, אתה כן יודע. כי הוא אמר בדיוק מה לעשות ומה לא לעשות ואם אתה רוצה, אתה רוצה לדעת זה בדיוק מה שכתוב כי אלוהים לא היה מונע מהעם שלו מידע כל כך חשוב אוקיי? אבל אנחנו לא נתקדם כל כך הרבה עם זה כי אנחנו נדבר על זה בהמשך בכל מקרה אנחנו נלמד היום לא לפי מה שאומרים על מה שכתוב בתורה אלא אנחנו נלמד היום מהתורה בעצמה את מה שאנחנו צריכים לדעת, וכדי לדעת את התשובה לשאלה ששאלנו. עכשיו, האם התורה מלמדת על האם התורה מלמדת על תורה אחת בשתי חלקים או לא? לא. לא? אז אני אומר לכם שכן. אלוהים נתן את התורה גם בכתב וגם בעל פה למשה, אוקיי? זה כתוב. הוא נתן את התורה בכתב על גבי אבן, נכון? הוא כתב את זה באצבעו. החלק הכתוב ניתן למשה על הר סיני, וגם החלק בעל פה. בואו נראה את זה, החלק שהוא נתן בכתב, כמובן, זה כתוב בספר שמות. ויתן אל משה ככלותו, ספר שמות, פסוק פרק שלושים סליחה, פרק שמונה לא, שלושים פסוק שמונה ויתן אל משה ככלותו לדבר איתו בהר סיני שני לוחות העדות, לוחות אבן כתובים באצבע אלוהים. אוקיי? Okay? זה, זה החלק הכתוב. Uh, זה באמת נכון שמשה קיבל חלק בכתב וחלק בעל פה. Uh, החלק בעל פה, אנחנו נצטרך ללמוד אותו איך זה קרה. בואו נפתח בספר שמות פרק 19 ונקרא פסוקים 1 עד 3. אוקיי? Okay? נפתחו בינתיים, פרק 19, ונקרא פסוקים 1-3. אוקיי. כתוב בפסוק אחד עד שלוש בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים באיזה חודש זה היה? חודש שלישי נכון? שלושה חודשים לאחר שבני ישראל יצאו ממצרים ביום הזה באו למדבר סיני ואז הם נוסעים וייסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר אז אחרי שלושה חודשים הם עומדים מול הר סיני כתוב ומשה עלה אל אלוהים ויקרא ויקרא אדוני מן ההר לאמור כה תאמר לפני יעקב ותגיד לבני ישראל אז אנחנו רואים פה שמשה עולה בפעם הראשונה נכון אחרי שבני ישראל יצאו ממצרים הוא היה שם לפני על ההר או לא? זה פעם ראשונה שהוא היה? לא. לא בטח הוא היה שם הרבה פעמים על ההר הזה ובפעם האחרונה שהוא היה לפני שהוא הוא, חזר למצרים, אלוהים נגלה אליו בסנה, נכון? זה גם היה שם. אז אנחנו רואים שאחרי שבני ישראל יצאו ממצרים, זאת הייתה הפעם הראשונה שמשה עולה. הוא עולה מהר סיני, תשימו לב, אנחנו נעבור עכשיו מהר על הפסוקים. הוא עולה להר בפסוק 3, פסוק 7 הוא כבר יורד, תשימו לב, אוקיי? פסוק 3 הוא עולה, פסוק 7 הוא כבר יורד. פסוק 8 הוא עוד פעם עולה, פסוק 14 הוא עוד פעם יורד. פסוק עשרים הוא עוד פעם עולה, עשרים וחמש הוא יורד, אוקיי? אתם לא... שלוש פעמים, אוקיי? עלה, עלה וירד. בינתיים, עד עכשיו. אז אה, משה עולה בפסוק עשרים וחמש הוא יורד. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, איפה משה נמצא לאחר, אה, כשאלוהים קורא, הסר, אה, קורא לעם ישראל את עשרת הדיברות? מה? אוקיי, הוא נמצא עם העם, למטה. פסוק 25 אנחנו רואים ישר זה הפסוק האחרון בפרק 19 פרק יט משה יורד למטה וכאשר אלוהים מתחיל לקרוא את הדברות משה נמצא עם העם משה נמצא עם העם ואנחנו רואים בעצם שאם אנחנו נמשיך בפרק 20 ונתקדם קצת הלאה אנחנו נראה איפה זה? בפסוק שמונה עשרה, תשימו לב, <coughs> פרק עשרים פסוק שמונה עשרה כתוב וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת קול השופר ואת ההר השן ויד העם וינורו ויעמדו מרחוק זה הזמן שמשה נמצא איתם תשימו לב כי בפסוק הבא כתוב ויאמרו אל משה נכון? משה נמצא איתם? ויאמרו אל משה דבר אתה עמנו ונשמעה ואל ידבר עמנו אלוהים פן נמות פרק עשרים פסוק שמונה עשרה ויאמר משה אל העם אל תיראו כי לבעבור נעשות אתכם בא אלוהים ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו ויעמוד העם מרחוק ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוהים עוד פעם משה עכשיו עוזב את העם, נכון? והוא הולך להיכן שאלוהים נמצא, נכון? זאת אומרת, הוא עולה על ההר בפעם הרביעית, זאת הפעם הרביעית שהוא עולה להר. איפה אלוהים, איפה, אלוהים נתן את התורה? הוא היה למטה עם העם או למעלה על ההר? אוקיי, okay, האלוהים היה למעלה לר, אין על זה, אין על זה, באמת אין על זה הרבה חילוקי לא, דבר. דבר לא, גם הוא אמר, לא התקרב. ש... כן, ש... נכון, נכון, שאף אחד לא יכול להתקרב. בסדר, אז אנחנו רואים אה, שלמרות שלא כתוב ויעל אה, זה, משה ניגש אל הערפל אשר שם האלוהים, ואלוהים, אנחנו קראנו איפה, היכן הוא נמצא. אה, עכשיו, מפרק, בואו בוא עכשיו נראה, מפרק אה, 21, אוקיי? מפרק כא' עד פרק כ"ג, זאת אומרת מ-21 עד 23. אלוהים פה בפרקים האלה נותן את כל המשפטים, אוקיי? את כל המשפטים, למי הוא נותן את זה? לכל העם? למשה, למשה נכון. איך הוא נותן לו את זה? בכתב? לא, אלא בעל פה. אלוהים עכשיו נותן את המשפטים למשה בעל פה. את הדברים הוא נתן בעל פה גם לעם וגם למשה אבל את המשפטים הוא נותן אה, למשה בעל פה עכשיו אחרי שאלוהים נתן לו את כל המשפטים אנחנו עוברים ישר לפרק כד פרק 24 ובוא נראה מה קורה בפרק הזה פרק 24 בפסוק שלוש אחרי שאלוהים נותן למשה אה, את ההוראות לאחר מכן, אחרי שהוא ירד, איך הוא אמור לעלות בפעם החמישית, אוקיי? מ-1 עד 3, הוא נותן לו הוראות איך תהיה העלייה החמישית שלו, ואז משה יורד בפסוק 3, ובואו נראה. ויבוא משה, ויבוא משה, ויספר לעם את כל דברי ה' ואת כל המשפטים, סטופ. עכשיו תשימו לב למה שאנחנו דיברנו קודם, מה היו הדברים? מה היו הדברים? ויבוא משה ויספר להם את כל דברי אדוני, הדברים של אלוהים, מה הם היו? הדברים? לא, הדברים, עשרת הדברות ואת כל המשפטים. אנחנו רואים פה שניים, נכון? בדיוק, אתם תשימו לב, פרק עשרים כתוב, ואלה הדברים אשר, נכון? שאלוהים קרה, מתחיל ככה בעברית, פרק עשרים מתחיל, ואלו הם הדברים, נכון? בפרק עשרים ואחד, ואלה המשפטים. אוקיי? אתם שמים לב, ואז בפסוק שלוש בפרק עשרים וארבע כתוב ויבוא משה ויספר לעם את שני הסוגים האלה. לא חשוב, אבל הוא מספר להם את זה, הוא מספר להם את זה עוד פעם. כן, לא משנה, הוא מספר למה כי עם ישראל למרות שהוא שמע את עשרת הדיברות כבר פעם אחת עם משה, משה בא ומספר להם גם את הדברי ה', את הדברים וגם את המשפטים. את שני הסוגים, המשפטים ואת הדברים. ויען כל העם כל אחד ויאמרו כל הדברים אשר דיבר אדוני נעשה. אוקיי? Okay? אז מה הדבר הראשון שמשה עושה לאחר שירד אל העם? הוא לא יושב לכתוב, נכון? הוא לא יושב לכתוב. מה הוא עושה? הוא מספר לעם בעל פה את כל הדברים שנאמרו לו. איך התורה עכשיו ניתנה לעם ישראל? באיזה צורה? בעל <עד> פה. יפה. התורה עד עכשיו כל התורה לא ניתנה בכתב, חוץ מעשרת הדיברות שעדיין לא ניתנו, עדיין הם לא ניתנו, אוקיי? הם רק נאמרו. כל הסיפור עכשיו של התורה עד הנקודה הזאת הוא בעל פה, לא בכתב, אוקיי? אה... עכשיו, אני רוצה לעשות איתכם תרגיל מאוד מעניין כדי להדגיש נקודה מאוד חשובה. למה את מחייכת? את יודעת מה התרגיל כבר. אוקיי, כי את שמעת השיעור הזה יותר מפעם אחת, זה טוב. ויבוא משה, עכשיו אנחנו קוראים את פסוק, בפסוק שלוש אני רוצה שכשאתם קוראים את הפסוק הזה תורידו את המילה קול לגמרי, לא להשתמש במילה קול, כ"ל חוץ מקול עם קו"ף, אוקיי? רק את המילה קול היא מוזכרת ארבע פעמים בפסוק הזה כשאתם קוראים את זה עכשיו תורידו את המילה הזאת ותקראו את זה בלי המילה הזאת, אוקיי? זה, זה... כן אני אקרא לכם, אני אקרא לכם, ואתם תגידו לי אם המשפט הזה חייב שתהיה בו המילה קול. ויבוא משה ויספר לעם את דברי ה' ואת המשפטים, ויען העם כל אחד ויאמרו הדברים אשר דיבר ה' נעשה. שמעתם שהפסוק הזה הוא טוב, נכון? שומעים אותו טוב, מבינים אותו. למה לדעתכם הוא שם את המילה קול? מה המילה קול, מה החשיבות של המילה הזאת, מה היא לא משאירה? אבל מה הוא רוצה להגיד? קול. למה אומרים קול? הקול, נכון? <אח> אוקיי, זאת אומרת, אין לנו פה מקום לגמישות. אנחנו לא יכולים להגיד, הוא רק 70%. אם אנחנו משתמשים במילה קול, זאת אומרת, אין עוד משהו שלא נשאר. אם אני אומר, אני אמרתי לך את כל מה שאני הייתי צריך להגיד לך, כמה עוד נשאר לי להגיד לך? <אח> כלום, נכון? שום דבר. אז אנחנו רואים ארבע פעמים שמשה בא ואמר לעם את כל דברי ה'. את כל המשפטים ואז כל העם כולם כולם אמרו בכל אחד עם קו"ף, בקול אחד כל הדברים אשר דיבר אדוני נעשה אוקיי אז אנחנו רואים פה את ארבע הפעמים שהמילה קול מוזכרת היא לא משאירה הרבה מקום לכמישות אם תחשבו על זה טוב אם הייתה עוד תורה שבעל פה האם משה היה יכול לספר להם את כל הדברים שאלוהים אמר לו לא, נכון? כי היה עוד משהו שהוא לא סיפר. מה שבעצם האנשים שדוגלים בתורה שבעל פה אומרים, חוץ ממה שמשה כתב, יש עוד תורה שהוא לא כתב, שהיא נמסרה מפה לאוזן. זאת אומרת שמשה, מה שהוא סיפר לעם ישראל, לא הכל הוא סיפר להם, אלא רק את מה שבעצם, בסופו של דבר הוא כתב בחומש. כל השאר, מה שכתוב בתורה שבעל פה זה משהו אחר. הפסוק הזה הוא פסוק מאוד מאוד אה, חשוב שמראה לנו שכל, שכל מה שמשה קיבל הוא נתן הכל הוא לא השאיר שום דבר בצד אתם יודעים דבר מעניין אני גם רוצה שאתם תזכרו את זה לא מקובל ללמוד את הפרק הזה ביהדות הפרק הזה הוא נדחה לא לומדים אותו כמעט בכלל אוקיי רק שתדעו את זה, אני לא אומר את זה סתם, אני מדבר על אנשים דתיים שאין להם מושג ירוק על מה שכתוב פה ודיברתי עם מישהו שהוא מקורב לדתיים והוא אמר לי שזה פרק שלא לומדים אותו, אוקיי? אז מעניין גם למה, כי זה פרק מאוד מאוד חשוב ודווקא אנחנו נדבר גם למה הוא חשוב למה? אז זו שאלה טובה כי הוא מתנגד לתורה שבעל פה אוקיי, okay, עכשיו, מה הייתה התגובה של העם? מה הם אמרו? כל מה שאלוהים אמר, נעשה, נכון? זה הם אמרו. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, אם העם אה, הבין את מה שמשה אמר להם, אחרת הם לא היו אומרים שהם רוצים לעשות משהו שהם לא מבינים, נכון? זה לא הגיוני. אם אני בא ועומד מול הקהילה, ואני מתחיל לדבר לקהילה במשך חצי שעה, ומספר להם את כל התוכניות שלי, ואז אני אומר הבנתם וכל הקהילה קמה ואומרת כל מה שאתה אמרת אנחנו נעשה האם הם הבינו את מה שאמרתי או לא כי אם הם לא היו מבינים מספר לעם ישראל את מה שהוא שמע מאלוהים. והעובדה שעם ישראל קם ואומר בקול אחד, מה זה קול אחד? פה אחד. זאת אומרת, בפה אחד הם כולם אומרים. האם כל עם ישראל היו פרופסורים לתנ"ך? לא. כמובן, אם אנחנו מדברים על עם של מיליון... או משהו כזה של אנשים שקמים ואומרים כל מה שאתה אומר נעשה, היו שם כל מיני רמות של אנשים, נכון? יש אנשים חכמים מאוד, יש אולי ממוצעים, אולי כאלה ממש מאותגרים מבחינה שכלית, ומעניין שכולם הבינו את מה שאלוהים אמר. איך זה יכול להיות? אנחנו יודעים איך זה יכול להיות, מכיוון שאלוהים מדבר בשפה ברורה לכל אדם. למה? כי הוא אלוהים? האם יש מישהו יותר חכם מאלוהים שיכול לדבר אלינו בשפה שאנחנו יכולים להבין? לא, אין דבר כזה. לא יכול להיות שבן אדם יסביר את אלוהים יותר טוב ממנו. אין דבר כזה. אם מישהו יכול להסביר את אלוהים יותר מאלוהים, אז הוא צריך להיות אלוהים. אתם מבינים את מה שאני אומר? אני, בעבודה שלי בישראל, אני לא, אני לא מנסה להסביר לאנשים מה כתוב. אלא אם כן העברית שלהם היא לא מי מה טובה. אני רק מראה להם איפה זה כתוב, זה הכל. אני לא, אני לא, מסביר להם מה כתוב, כי הדברים מדברים בעד עצמם. אין צורך להסביר. למה אני צריך להסביר אם אלוהים דיבר אליי ואני הבנתי? למה הוא מדבר אלייך ואת לא תביני? למה? איך זה יכול להיות? אז מה, התורה נכתבה לאנשים מסוג שלום? ולא מסוג ורה? או יולנדה? למה? למה אתם זקוקים להסבר? אתם לא זקוקות להסבר. מי שמסביר זה לא אני, זה רוח הקודש, נכון? מי, מי זה רוח הקודש? זה אלוהים. אלוהים הוא מסביר, אני רק מראה איפה זה כתוב. אתם מבינים? יש הבדל בין דבר, נכון? וחברת חשמל, נכון? הוא מביא את החשבון של חברת חשמל. הוא לא, הוא לא לוקח את זה אישית שאתה מתעצבן לדוגמה שהחשבון יצא גדול מדי. הוא בא אליך, אמר, דופק בדלת, הנה זה החשבון חשמל, תודה רבה, תעשה איתו מה שאתה רוצה, נכון? והדברים וה, שאלוהים אמר לעם שלו, כאן אנחנו רואים שבעצם העם לא היה זקוק לפירוש נוסף, העם הבין את מה שאלוהים מסר למשה. מכאן אנחנו למדים עד הנקודה הזאת, שזה מגיע שיעורנו עד הנקודה הזאת, שמשה סיפר לעם ישראל את כל דברי אדוני ולא רק חלק מהם. אתם ראיתם מדבר אדוני? אני לא, זה לא דעה שלי. אתם יכולתם לקרוא בעצמכם את מה שאני אמרתי לכם. העם הבין את מה שאלוהים אמר. בפסוק ארבע כתוב: ויכתוב משה את כל דברי אדוני וישכם בבוקר ויבן מזבח תחת ההר. אנחנו מהנקודה הזאת נמשיך בשיעור הבא. Uh, אני רוצה שבשיעור הבא תבואו uh, מוכנים, ה... עם כלי כתיבה, ואם אתם רוצים גם מכשירי הקלטה, אין לי בעיה, אבל אני בכל מקרה מקליט את זה. אני יכול לתת לכם את ההקלטה, רצוי שתשמעו את מה שאני uh, הקלטתי. עכשיו אני נתתי לכם דוגמה איך אני מלמד ישראלים, אוקיי? אני אתן לכם את ההקלטה ואתם תראו את הדרך שאני הלכתי. הדרך הזאת היא דרך מצוינת מניסיון. שישראלים מקבלים את מה שאני אומר, בעיקר הדברים שאני אמרתי עכשיו בסוף, הנושא של ה... להראות איפה זה כתוב ולאו דווקא להסביר מה כתוב, אוקיי? אנחנו לא צריכים לפרש את דבר אלוהים, דבר אלוהים מפרש את עצמו מצוין, ממש מצוין. אם רואים, יש איזושהי בעיה אתם לא מבינים למה זה כתוב ככה, אנחנו בדרך כלל הולכים למקום אחר. בדבר אלוהים, שם אנחנו מקבלים הסבר למה הדברים כתובים ככה. אז אנחנו צריכים להכיר את דבר אלוהים בצורה מצוינת, כדי לדעת איך אנחנו יכולים לקבל את התשובות. אתם מבינים? אתם מבינים למה אני מתכוון? כי כל בן אדם יכול ללמוד מדבר אלוהים, וזה לא קשור לחוכמה מיוחדת או לפירושים מיוחדים. האלוהים לא נתן את התורה עם פירושים. הוא נתן את התורה וכל העם הבין את מה שאלוהים אמר. אז בשיעור הבא אנחנו נתחיל, נמשיך מהנקודה הזאת, אוקיי? אני מקווה שהיה לכם שיעור מעניין, ושיהיה בהצלחה. נכון, זה עבר מהר. עכשיו כבר שבע וחצי, אני לא אם שמתם לב, אבל השיעור הזה ממש עבר מהר. מאוד. נכון, מאוד, מאוד מהר.